Розділ перший. Народження в могилі. У державах Чалсиду тримають рабів. На них покладено тяжкі роботи. Працюють у шахтах, роздимають міхи в кузнях. З їх числа набираються сміттярі, землероби та повії. Але хоч як це дивно, невільники також нянчать і виховують дітей. Бувають кухарями, писарями, вмілими ремісниками. Вся блискуча цивілізація Чалседу від великих бібліотек Джепа до легендарних фонтанів і купалин Сіньджону має своїми підваланами існування класу рабів. Найбільшими постачальниками рабів є бінгтаунські купці. Колись більшість навільників були воєнними бранцями, і Чалсед офіційно запевняє, що так воно є і досі. Останніми роками велося замало воїн, аби вдовольнити попит на вивчених рабів. Бінгтаунці-купці уміло використовують інші джерела, а особливо часто у зв'язку з цим згадують піратство, що розбоялося на торгових островах. Чалсицькі робовласники не надто цікавляться, звідки походять невільники, аби тільки вони були здоровими. Невільництво – це звичай, який ніколи не прищепився в королівстві королістві шестигерцогств. Від чоловіка, засудженого за злочин, можна вимагати, щоб він служив тому, кого скривдив, але час подібного служіння завжди обмежений, і такого слугу ніколи не вважають кимось нижчим за людину, яка платить за свою провину. Якщо злочин надто жахливий, аби його можна було спокутувати працею, винуватець розплачується власною смертю. У королівстві шестигерцогств ніхто і ніколи не стає невільником, а наше право не дозволяє жодному мешканцю королівства привозити до господи рабів і тримати їх у неволі. Тому багато рабів Чалсиду, які так чи інакше визволяються від своїх власників, часто шукають притулку в шестигерцогствах, і королівство стає їхнім новим домом. Ці раби приносять із собою прадавні традиції та фольклор своїх рідних країв. Одна з таких історій, яку я зберіг, розповідає про дівчину Вечі, або, як ми сказали б, Віттерку, себто таку, що володіла Вітом. Вона хотіла покинути батьківський дім, піти за чоловіком, якого любила та, побратися з ним. Батьки і дівчини не вважали його гідним цього і не дали їй дозволу. Вона була надто слухняною, щоб опиратися їхній забороні, та була ще й надто палкою жінкою, щоб жити без того, кого справді кохала. Злягла і померла від туги. Батьки поховали її з великим смутком і докорами сумління, що не дозволило їй піти за покликом серця. Але вони не знали, що їхня донька була пов'язана вітом з ведмедицею. І коли дівчина померла, то ведмедиця взяла її дух під опіку, аби він не звильнився від світу. Як настала третя ніч, відколи дівчина поховано, ведмедиця розкопала могилу і повернула дух своєї подруги до її тіла. Народження в могилі зробило дівчину новою істотою, яка не мала вже зобов'язань перед батьками. Тож покинула розбиту труну і подалася шукати того, кого справді кохала. Ця історія має сумний кінець, бо хоча дівчина і була якийсь час ведмедецею, але все одно ніколи не стала знову цілковитою людиною. І коханий зрікся її. Ця історія підказала барічу думку спробувати звільнити мене з реголових підземель через отруєння. Кімната була надто гарячою і надто малою. Хоч як я спав, це більше мене не холодило. Я встав за столу і пішов у куток до бочки з водою. Зняв із неї покришку та глибоко ковтнув. Серце зграє, підвів голову і майже закричав. «Пий з чашки, фіце!» Вода стікала мені по підборідді, і я спокійно пильно глянув на нього. «Витри обличчя!» Серце зграє, перевів погляд з мене знову на свої руки. На них була мазь, він втирав її в якісь смужки. Я принюхався до неї, облизнув губи. Я голодний, сказав я. Сядь і закінчи свою роботу, тоді поїмо. Я спробував згадати, чого він від мене хоче. Він провів рукою над столом, і я згадав більше шкіряних смужок з мого кінця столу. Я повернувся і сів на твердий стілець. Я зараз голодний, пояснив йому. Він знову глянув на мене так само, наче й не показував зубів, а однаково загарчав. Серце зграя вмів гарчати самими очима. Я зітхнув. Мазі, яку він уживав, дуже добре пахло. Я ковтнув слину. Тоді подивився вниз. Переді мною на столі лежали смужки шкіри і шматки металу. Якийсь час я на них дивився. Потім серце зграя відклав смужки і витер губи об ганчірку. Підійшов, став біля мене. Я мусив обернутися, щоб його побачити. «Ось», – сказав він, торкаючись шкіри переді мною, – «ось тут ти лагодив». Стояв наді мною, доки я знову не взяв шкіри. Я схилився, щоб її понюхати, а він ударив мені по плечі. «Не роби цього!» Мої губи здригнулися, але я не загарчав. Коли на нього гарчати, він ставав дуже-дуже сердитим. Якусь мить я отримав смужки. Тоді здалося, що мої руки згадали раніше, ніж це зробив мій мозок. Я дивився, як мої пальці працюють з жіскірою. Закінчивши, підняв зроблене, показав йому і сильно шарпнув, аби показати, що воно витримає, навіть якщо кінь рване головою назад. Але коня нема!» – голос згадав я. «Не зосталося жодного коня!» «Брате, іду!» Я підвівся зі стільця, підійшов до дверей. «Повернися, сядь!» – сказав серце з рай. «Нічного ки кличе!» – відповів я йому. Тоді й згадав, що він мене не чує. Я думав, що він зумів би, якби спробував, але він не пробував. Я знав, що коли знову заговорю до нього так, він відштовхне мене. Він не дозволяв мені часто розмовляти так з нічнооком, оком. Навіть нічного окого відштовхнув би, якби вовк надто багато зі мною розмовляв. Це здавалося дуже дивним. «Нічного кличе», – повторив я в голос. «Знаю. Це добрий час, щоб полювати». Це ще кращий час, щоб залишитися. Я маю для тебе їжу. Ми з нічним могли б знайти свіже м'ясо? Рот мені наповнився слиною на саму думку про це. Розірваний кролик усе ще парує серед зимової ночі. Те, чого я хотів. Нічного кому доведеться полювати цієї ночі самому, відповів мені серце зграє. Він підійшов до вікна і трохи прочинив віконниці. Потягло холодом. Я занюхав нічноокого, а далі сніжного кота. Нічноокий завив. Іди геть, сказав йому серце зграє. Зараз іди собі, іди полювати, іди поживитися. Я не маю достатньо їжі, щоб тебе прогодувати. Нічноокий вийшов за межі світла, що падало з вікна. Там він не відійшов надто далеко. Чекав там на мене, але я знав, що він не може довго чекати. Був зараз голодний, як і я. Серце зграє підійшов до вогню, через який у кімнаті було надто гаряче. При вогні стояв казанок. Серце зграє відсунув його від вогню і зняв покришку. Вийшла пара, а разом із нею запах. Зерно, коріння та дрібка запаху м'яса майже розвареного. Я був такий голодний, що втягнув пахощі носом і заскавчав. Але серце зграє знову загарчав на мене очима. Тож я повернувся до твердого стільця, сів, чекав. Готування зайняло йому багато часу. Він зібрав зі стола всю шкіру та повісив її на гачку. Тоді відклав горщик із маззю. Потім приніс гарячий казанок і поставив на стіл. Пізніше дві миски і дві чашки. Налив води і до чашок. Поклав ніж і дві ложки. Приніс із буфета хліб і маленький горщик джему. Наклав душинини до миски переді мною, але я знав, що не можу до неї доторкнутися. Я мав сидіти і не їсти, а він тим часом покраїв хліб і дав мені шматок. Я міг тримати хліб, але не їсти і його, аж доки він теж не сяде зі своєю тарілкою, душининою та хлібом. «Візьми свою ложку», – нагадав мені серце зграє. Тоді він повільно сів на своє крісло, просто поруч зі мною. Я тримав ложку, хліб і чекав, чекав, чекав. Не зводив з нього очей, але не міг стримати руху щелепи. Це його розсердило, я знову столив рота. Нарешті він сказав: А тепер їжмо. Та це ще не був кінець чекання. Мені дозволялося лише раз відкусити, потім слід зупинитися, пережувати і ковтнути, а тільки тоді взяти більше. Інакше серце зграє, давав мені стусана, я міг взяти лише стільки, скільки поміщалося в ложці. Взяв чашку і не пився з неї. Він усміхнувся мені. Добре, Фіце. «Добрий хлопець!» Я посміхнувся у відповідь, але потім відкусив надто великий шматок хліба, і він насупився. Я намагався повільно пережовувати хліб, але був зараз таким голодним, а їжа була тут, і я не розумів, чому він не дозволив мені з'їсти все відразу. Їжа займала надто багато часу. Серце зграє, навмисне перегрів душинину, щоб я опік собі рота, взявши забагато. Якусь мить, я думав про це. А далі сказав, «Ти навмисно перегрів душинину». Я попечуся, якщо їстиму надто швидко. Цього разу усмішка з'являлася повільніше. Він кивнув мені. Я, як зазвичай, закінчив їсти раніше за нього. Мусив сидіти на стільці, доки він теж не доїсть. «Ну що ж віце, сказав він урешті, «Сьогодні було не так і зле. Гей, хлопче!» – я глянув на нього. «Скажи мені щось!» – промовив він. «Що? Щонебудь! Щонебудь!» Серце зграє, насупився на мене, а я хотів загарчати, адже зробив, що він казав. За якийсь час він підвівся і взяв пляшку. Налив чогось до своєї чашки. Передав пляшку мені. «Хочеш трохи?» – я відсихнувся. Навіть запах цього колов мені ніздрі. «Відповідай!» – нагадав він мені. «Ні, ні, це погана вода!» «Ні, це погане бренді! Ожинове бренді, дуже дешеве, я його не терпів, а ти любив!» і я видав із носу запах. Ми ніколи цього не любили. Він поставив пляшку та чашку на стіл, підвівся і підійшов до вікна. Знову відчинив його. Я сказав тобі йти полювати. Я відчув, що нічне підстрибує, а тоді й тикає. як і я, боявся серця зграє. Колись я напав на нього. Я довго хворів, а потім почувся краще, хотів вийти полювати, а серце зграє мені не дозволив. Він став перед дверима, я кинувся на нього. Він ударив мене кулаком, а тоді притис до землі. Він не більший за мене, але підступніший і хитріший. Знає багато способів притиснути, а більшість із них болісні. Довго тримав мене на долівці. Я лежав на спині з відкритою горлянкою і довго-довго чекав, коли він увіпіється в мене зубами. Щоразу тільки наяворухнувся, він давав мені стусана. Нічні оки гарчав з надвору, але не наближався до дверей, занадто і не намагався увійти. Коли я заскавчав благаючи пощади, він знову дав мені стусона. «Тихо будь!» – сказав мені. Коли я затих, він промовив. «Ти молодший! Я старший, більше знаю! Я б'юся краще, ніж ти, полюю краще, ніж ти! Я завжди вищий за тебе! Ти зробиш усе, що я захочу! Ти це розумієш?» «Так», – відповів я. «Так, так, це зграю, розумію, розумію!» Але він лише вдарив мене знову і тримав так далі, вищиривши зуби, аж доки я не промовував голос. «Так, я розумію!» Зараз серце зграє, повернувся до стола і налив Бренді до моєї чашки. Поставив переді мною так, щоб я мусив її понюхати, і я пирхнув. «Спробуй, Бренді!» – наполягав він. «Колись воно тобі смакувало. Ти пив його, коли був молодшим, і тобі заборонялося ходити до таверн без мене. А пізніше жував м'яту і думав, що я не здогадаюся. Я заперечно похитав головою. Я не зробив би такого, якщо б ти мені наказав. Я розумів. Серце зграє, видав дивний звук. Чи то подивився, чи то закашлявся. Ого, ти часто робив те, чого я тобі не казав. Дуже часто. Я знову хитнув головою. Я цього не пригадую. Ще ні, але пригадаєш. Знову вказав на бренді. Давай! Спробуй його, тільки трішки добре на тебе подія. Раз він мені звелів, я спробував. Мені запекло у роті і носі, і я не міг позбутися цього смаку, вилив геть те, що зосталося у чашці. Гаразд, ото пейшенс утішилося б, тільки й мовив він, а тоді наказав мені взяти ганчірку і прибрати те, що я розлив, а ще вимити посуд водою і витерти його досуха. Інколи на мене находило тремтіння, і я падав. Без причини. Серце зграє, намагався мене втримати. Часом через те тремтіння я провалювався в сон. Коли прокидався, все в мене боліло. Груди, плечі. Інколи я прокушував собі язика. Я такого не любив. І воно лякало нічного кого. Іноді зі мною та нічногоким був ще хтось інший. Інший у наших думках. Дуже маленький, але був там. Я не хотів, щоб хтось знову там був, хтось крім мене та нічного кого. Він про це знав і робився таким маленьким, що переважно його там не було. Пізніше прийшов чоловік. «Наближається чоловік», – сказав я серцю зграє. Було темно, вогонь у камінні пригас. минув добрий час для полювання. Повна темрява, невдовзі він скаже, що час спати. Він мені не відповів. Швидко і легко підвівся та взяв великого ножа, який завжди лежав на столі. Показав мені відійти в куток, вступившись йому з дороги. Тихо підійшов до дверей і чекав. З я почув, як чоловік йде по снігу. Тоді я занюхав його. «Це той сивий!» – сказав серцю з граї. «Чейд!» Тоді він дуже швидко відчинив двері і сивий увійшов. І почувши запах, який він приніс. Він завжди пах порошком зі сухого листя, та всіляким димом. Був худим та старим, але серце зграє завжди поводився з ним, як і з вищим. Серце зграє докинув ще дров до вогню. У кімнаті стало ясніше і тепліше. Сивий зняв каптор. Якийсь час дивився на мене ясними очима, ніби чогось чекав. Тоді заговорив до серця зграє. Як він? Є покращення? Серце зграє знизав плечима. «Почувши твій запах, назвав твоє ім'я. Вже тиждень не було нападів. Три дні тому полагодив мені трохи в упряжі. І добре це зробив. Вже не пробує гризти шкіру?» «Ні, хоча б доки я за ним пильную, Та і він добре знає цю роботу. Вона може щось у ньому розворушити». Серце зграє, риготнув. Хай там як! Полагоджену упряж можна продати!» Сивий підійшов, став при вогні і простяг до нього руки. На руках мав плями. Серце з грає видобув пляшку з Бренді. Вони розлили напів чашки. Він змусив мене тримати посуду, на дні якої було трохи Бренді, але не наказав мені куштувати. Вони розмовляли довго-довго-довго про речі, які не мали нічого спільного з їжею, сном чи полюванням. Сивий щось чув про якусь жінку. Це мало бути критичним пунктом, центром гуртування герцогств. Серце з грає Не розмовлятиму про це при Фіцові. Я обіцяв. Сивий спитав, чи він думає, що я розумію, а серце зграє відповів, що це байдуже, він обіцяв. Я хотів піти спати, але вони наказали мені сидіти на стільці. Коли старий збирався йти, серце зграї сказав: Для тебе, друже, небезпечно приходити сюди, та ще й задалеку. Ти зумієш повернутися? Сивий лише посміхнувся. Маю свої стежки, баричу", відповів він. Я теж усміхнувся, згадавши, що він завжди пишається своїми таємницями. Одного дня серце зграє і пішов, залишивши мене самого. Не зв'язав мене, тільки сказав, «Тут лежить трохи вівса. Як захочеш без мене їсти, мусиш згадати, як його зварити. Якщо вийдеш із дому крізь двері чи вікно, якщо, бодай, відчиниш двері чи вікно, я про це знатиму і поб'ю тебе до смерті. Зрозумів?» «Так», – відповів я. Він, здавалося, дуже сердився на мене, хоч я і не пригадував, щоб зробив щось, чого він мені наказав робити. Він відчинив коробочку і виняв із неї якісь речі. Переважно це були металеві кружальця, Монети. Одну річ я згадав. Вона була блискавуча і викривлена, як місяць молодик, а коли я вперше її взяв, пахла кров'ю. Я бився за неї з іншим. Не міг згадати, чи хотів я її, але бився і здобув. Тепер я її не хотів. Він підняв її на ланцюжку, придивився, а тоді поклав до капшука. Мені було байдуже, що він її забрав. Без серця зграє, я дуже зголоднів. Коли він повернувся, я зачув на ньому запах. Запах самиці. Несильний і змішаний з луговим запахом, але через цей добрий запах я запрагнув чогось, що не було ні їжею, ні водою, ні полюванням. Я підійшов до нього, щоб обнюхати, та він цього не помітив. Наварив вівсянки, і ми їли. Тоді просто сидів перед вогнем і здавався дуже-дуже сумним. Я встав і приніс пляшку Бренді. Приніс її йому разом із чашкою. Він забрав у мене те і те, але не усміхнувся. «Може, завтра я навчу тебе приносити палицю?» – сказав серце зграє. «Може, це саме те, чого тобі під силу?» Тоді випив усе Бренді, що було в пляшці, а потім відкоркував наступну пляшку. Я сидів і спостерігав за ним. Коли він заснув, я взяв його плащ, від якого так пахло, розклав на долівці і ліг зверху, вдихаючи той запах, аж доки не заснув. Мені щось снилося, але воно не мало сенсу. Там була жінка, що пахла, як барічі в плащ, а я не хотів, щоб вона пішла. Була моєю жінкою, але коли вона пішла, я не пішов за нею слідом. Це і усе, що я запам'ятав. Недобро було це пам'ятати, так само, як недобро бути голодним або спраглим. Він змусив мене сидіти вдома. Сидіти вдома довго-довго, коли єдине, чого я прагнув, це вийти на двір. Але цього разу падав дощ, дуже сильний, такий сильний, що майже весь сніг розтанув. Раптом здалося, що добре нікуди не виходити. «Барічу!» – озвався я, і він різко глянув на мене. Я думав, що він на мене нападе, так швидко ворухнувся. Я намагався не кулитися. Інколи це його дартувало. «Що таке фіце?» – спитав він, а голос був лагідним. «Я голодний», – сказав я. «Зараз». Він дав мені великий шматок м'яса. Вареного м'яса, але великий. Я з'їв надто швидко, а він стежив за мною, але не казав мені не робити так і не дав мені стусана. Цього разу. Я постійно чухав обличчя, по підборідю. Нарешті пішов і став перед баричем, почухався перед ним. «Не люблю цього», – сказав я йому. Він здавався здивованим але дав мені дуже гарячу воду, мило і дуже гострий ніж. Ще дав мені кругле шкельце з чоловіком усередині. Я довго дивився на того чоловіка, аж затремтів через це. Його очі були схожими на очі Баріча, обведені білим, але ще темніші. Не вовчі очі. Шерсть на ньому була темна, як у Баріча, але волос на щелепах був нерівним і грубим. Я торкнувся бороди і побачив пальці на обличчі чоловіка. Це було дивно. «Голися, але будь обережний», – промовив до мене Баріч. Я майже пам'ятав, як це. Запах мила, гаряча вода на моєму обличчі. Але гостре пригостре лезо весь час мене різало. Дрібні порізи, що пощіпували. Потім я глянув на чоловіка в округлому шкельці. «Фіц», – подумав я. «Майже як фіц». Весь покривився. «Я весь покривився», – сказав я баричу. Він посміявся з мене. «Ти завжди кривився, коли голився». «Завжди надто поспішаєш!» Він взяв гостри-прегостри лезо. «Сиди тихо!» – наказав мені. «Ти пропустив кілька місць!» Я сидів дуже тихо, а він мене не порізав. Тяжко було сидіти тихо, коли він до мене підійшов і так зблизька на мене глянув. Закінчивши, взяв мене долоною за підборіддя і придивився до мене. Дивився дуже пильно. «Фійце!» – сказав Барич. Крутнув головою і всміхнувся мені, але усмішка розвіялася, тільки но ну, я на нього глянув. Дав мені щітку. «Тут нема коня, щоб його вичисувати», – промовив я. Він здавався майже задоволеним. «Причиши оце», – сказав він і покашлатив мені волосся. Змусив мене причисуватися, аж доки воно не лягло рівно. У мене на голові були болючі місця. Баріч насупився, побачивши, як я кривлюся. Забрав у мене щітку і наказав стояти спокійно, а сам тим часом оглянув мою голову, торкаючи волосся. «От байстрюк!» – грубо сказав він, а коли скулився, додав. «Не ти!» – повільно похитав головою, поплескав мене по плечі. «З часом біль мене!» – промовив Баріч. Показав мені, як відкинути волосся назад і зв'язати його шкіряною стрічкою. Воно було досить довгим. «Так краще!» – сказав він. Знову маєш вигляд чоловіка. Я прокинувся зі сну з дрижаннями криком. Сів і почав плакати. Баріч прийшов до мене зі свого ліжка. Що не так, Фіце? Все гаразд? Він забрав мене у матері, сказав я. Забрав мене від неї. Я був надто малим, щоб піти від неї. Я знаю, відповів Барич. Я знаю, але це було вже давно. Тепер ти тут, у безпеці. Він здавався майже переляканим. «Напустив диму в нору», – говорив я йому, – «зробив з моєї матері та братів шкури». Його обличчя змінилося, а голос перестав бути лагідним. «Ні, Фіце, то була не твоя мати, то був сон вовка, нічного Таке могло трапитися з нічного оком, але не з тобою». «О, так, так і було», – сказав я йому зненацька і розсердився. «Так і було, так і здавалося, точнісінько так само». Я встав із ліжка і почав ходити по кімнаті. Ходив дуже довго, аж поки позбувся того почуття. Баріч сидів і стежив за мною. Доки я ходив, він випив силену бренді. Одного весняного дня я стояв і дивився у вікно. Запах світу був добрим, живим і новим. Я потягся і поворушив раменами. Відчув, як мої кості тріщатись у глобах. «Гарний ранок для прогулянки верхи», – сказав я. Обернувся і глянув на Баріча, він мішав вівсянку в казанку над вогнем. Підійшов і став біля мене. «В горах досі зима», – тихо сказав він. «Цікаво, чи Кетрікін безпечно повернулася додому?» «Якщо ні, то не звини Сашки», – промовив я. Раптом у мені щось перевернулося і болісно мене кольнуло, аж мені на мить перехопило подих. Я намагався збагнути, що це, та воно втекло від мене. Я не хотів його доганяти, але знав, це річ, на яку я мушу полювати. Це наче полювання на ведмедя. Коли я до нього наближався, воно обернулося проти мене і намагалося вразити. Але щось у ньому змусило мене прагнути йти за ним слідом. Я глибоко вдихнув і витрусив його з себе. Тоді знову вдихнув зі звуком, який зав'яз мені в горлянці. Баріч поблизу мене був дуже спокійним і мовчазним, чекав мене. «Брати, ти вовк! Повертайся! покинь те, що тебе ранить!» Перестаріг мене нічну окей. Я відстрибнув назад. Тоді Баріч затупотів кімнатою, лаючи те і се, і давши вівсянці пригоріти. Та ми однаково мусили її з'їсти, бо нічого іншого не було. Якийсь час Баріч шарпав мене. «Пам'ятаєш?» – питав він раз у раз. Не залишав мене самого, називав імена і змушував пробувати сказати, хто це. Інколи я знав, хоч і небагато. «Жінка», – відповів я, коли він назвав Пейшенс, – «жінка в кімнаті з рослинами». Я намагався, але він і далі сердився на мене. Коли я спав уночі, то бачив сни. Сни про тремке світло, що танцювало по кам'яній стіні, та про очі в маленькому віконці. Сни стискали мене і не давали дихати. Якби мені вистачило повітря і на крик, я міг би прокинутися. Інколи довго тривало, перш ніж мені вдавалося вдихнути достатньо. Баріч теж прокидався і хапав великий ніж зі столу. «Що таке? Що таке?» – питав він мене. Та я не міг йому сказати. Безпечніше було спати вдень на дворі, де пахло травою та землею. Тоді сни про кам'яні стіни не приходили. Натомість приходила жінка і солодко до мене пригорталася. Пахла луговими квітами, а її вуста смакувала як мед. Біль від цих снів приходив, коли я прокидався, знаючи, що вона пішла назавжди, і що її забрав хтось інший. Вночі я сидів, дивлячись у вогонь. Намагався не думати про холодні кам'яні стіни, про темні заплакані очі та солодкі вуста, повні гірких слів. Я не спав. Не смів навіть лягти. Баріч не змушував мене. Одного дня повернувся Чейд. Відпустив довгу бороду і натягнув капелюха з широкими крисами, як у мандрівного перекупника, та я однаково його впізнав. Коли він прийшов, Баріча не було вдома, але я його впустив. Я не знав, чого він прийшов. «Хочете трохи, Бренді?» – спитав я, думаючи, що він за цим і прийшов. Чіт придивився до мене зблизька і майже усміхнувся. Фіц, сказав він. Повернув голову вбік, заглянув мені в обличчя. «Отож, як ти?» Я не знав, що на це відповісти, тож просто на нього подивився. За якийсь час він наставив чайник, розпакував свою торбину, приніс чай з прянощами, трохи сиру та вуджену рибу. Ще витяг пакунки зілля і розставив рядком на столі. Тоді вийняв шкіряного капшука. Там у середині був великий жовтий кристал, саме такий, щоб заповнити ним долоню. На дні турбини була велика плитка миска, покрита зсередини блакитною глазур'ю. Він поставив її на стіл і наповнив чистою водою Тут повернувся Баріч Він ходив ловити рибу Приніс шість рибок, прив'язаних до шнурка То були риби зі струмка, не морські Слизькі та блискучі Він уже їх випадрав Тепер ти залишаєш його самого? Спитав Чейд Барича Після того, як вони привіталися Я мусив роздобити харчі То ти вже йому довіряєш? Барич відвів очі я вишколив силу селену тварин. Навчити когось робити те, що йому наказано, не те саме, що довіряти людині. Баріч підсмажив рибу на сковороді, а потім ми їли. Ще мали сир і чай. Тоді, доки я мив сковородку і в тарілки, вони сиділи та розмовляли. «Я хочу спробувати зілля», – сказав Чейд Баричу, «Або воду чи кристал. Однаково. Щонебудь. Починаю думати, чи він насправді не там. Він тут». Тихо запевнив Баріч. Дай йому час. Не думаю, що ідея з зільням добра. Перш ніж змінитися, він надто полюбив його. Підкинець завжди був або хворий, або переповнений енергією. Як не провалювався у прірву смутку, то був вичерпаний боротьбою або ж тим, що служив як людина короля чи верті чи Шрюду. А потім замість відпочити, вдавався до ельфійської кори. Забув, як це, просто відпочити і дати своєму тілу одужати. Ніколи цього не чекав. «Останньої ночі ти дав йому насіння Карісу, правда? Фоксглоу сказала, що ніколи чогось такого не бачила. Думаю, що йому на допомогу могло б прийти більше людей, якби вони так не злякалися. Старий Блейд сердега думав, що він ошалів. Ніколи потім не пробачив собі, що звалив його. Хотів би я, аби він довідався, що хлопець насправді не помер». «Не було часу брати і вибирати». Я дав йому те, що мав під руками, не думав, що він так ушаліє від насіння карісу. «Ти міг відмовити йому», – тихо сказав Баріч. «Це б його не зупинило. Пішов би так, як був вичерпаний, і його бубили просто там». Я пішов, сів біля вогнища. Баріч не стежив за мною. Я ліг, перевернувся на спину і потягся. Це було приємне відчуття. Я заплющив очі та відчув тепло вогню на боці. Фіце, підведись і сядь на стілець!» – звелів Баріч. Я зітхнув, але послухався. Чейд не глянув на мене. Баріч повернувся до розмови. «Я хотів би втримати його на плаву. Думаю, йому потрібен час, а тоді розбитиме все сам. Він згадує. Інколи. А потім змагається з цим. Чиєдь, я не думаю, що він хоче згадати. Не думаю, що хоче знову стати фіцем Чеверлі. Можливо, йому сподобалося бути вовком. Можливо, так сподобалося, що він ніколи не повернеться. «Він мусить повернутися», – стиха промовив Чейд. «Ми його потребуємо». Баріч сів рівніше. Досі він тримав ноги на хупі дров, але зараз опустив їх на підлогу. Схилився до Чейда. «Ти дістав звістку?» «Не я. Думаю, що Пейшенс дістала. Інколи це дуже дратує бути щором за стіною. І що ж ти почув?» Тільки те, що Пейшенс і Лейсі розмовляли про вовну. І чому це важливо? Вони хотіли виткати в вовни дуже м'яку тканину, для немовляти чи маленької дитини. Народиться під кінець наших жнив, але в горах це вже початок зими, тож зробимо її товстою, казала Пейшенс. Можливо, це для дитини Кетрікін. Баріч був здивований. Пейшенс відомо про Кетрікін? Чей тріготнув. Уявлення немає. Хто знає, що відомо цій жінці? Останнім часом вона дуже змінилася. Прибрала гвардію Оленячого замку до рук, а лорд Брайт навіть не бачить, що діється. Тепер, я думаю, що ми б мали в утаємничити її у наш план, залучити її з самого початку. А може і ні. Мені було б легше, якби ми це зробили. Баріч утупився в вогонь. Чейд хитнув головою. Мені шкода. Вона мала вірити, що ти покинув Фіца, відштовхнув його за те, що він удався до Віту. Коли б ти прийшов по його тіло, Регал міг би щось запідозрити. Ми мусили переконати його, що вона єдина особа, котрій залежала на тому, аби його поховати. Тепер вона мене ненавидить. Сказала мені, що я не маю ні вірності, ні відваги. Баріч глянув собі на руки, його голос напружився. Я знав, що вона перестала кохати мене багато років тому. Відколи віддала своє серце Чіверлі. Я міг це прийняти. Він був чоловіком гідним її. І це я перший пішов від неї. Тож міг жити поруч із нею без її кохання, бо відчував, що вона далі поважає мене як мужчину. Та тепер вона мене зневажає. Я... Він труснув головою, тоді міцно заплющив очі. На якусь мить все затихло. Затим Баріч повільно випростався і звернувся до Чейда. Коли заговорив, його голос був спокійним. «То, думаєш, Пейшенс знає, що Китрикен утекла в гори?» Мене б це не здивувало. Звичайно, офіційної звістки не було. Регал вислав повідомлення до короля Ейода, вимагаючи сповістити, чи вона не втекла туди. Однак Ейод відповів лише, що вона королева шостих герцогств, тож її дії ніяк не стосуються гірського королівства». Регал настільки розлютився, що перекрив із горами торгівлю. Та Пейшенс, здається, багато знає про те, що відбувається за стінами замку. Може, їй відомо також про події в гірському королівстві. Я зі свого боку дуже хотів би знати, як вона збирається вислати те покривальце в гори. Дорога туди далека і тяжка. Баріч довго мовчав. А тоді промовив. Я мусив знайти спосіб поїхати з Кетріки неблазним. Але було тільки двоє коней. А запасів теж лише на двох. Більше здобути я не міг, тож вони вирушили самі. Глянув у вогонь, а потім спитав. Навряд чи хтось чув про короля в очікуванні Веріті?» Чейд повільно похитав головою. «Короля Веріті», – м'яко нагадав він Барічу. «Якби ж він тут був, – глянув кудись вдалечень. Якби повертався, думаю, вже був би тут, – тихо сказав він. Ще кілька погожих днів, як це, і в кожній бухті з'являться червоні кораблі. Я вже не вірю, що Вереті повернеться». «Тоді Регал справді, король», – кисло промовив Баріч. «Принаймні до народження та повноліття дитини Кетрікін. А пізніше можемо чекати громадянської війни, коли дитя спробує здобути корону. Якщо існуватимуть ще шість герцогств, і буде ким правити». «Вереті». Нині я хотів би, щоб він не рушав на пошуки старішин. Принаймні, за його життя ми мали б якийсь захист від напасників. Тепер, коли Вереті відійшов і настане весна, ніщо вже не стоїть між нами і червоними кораблями. Веріті, я здригнувся від холоду. Відштовхнув холод геть. Він повернувся, і я знову відштовхнув його. Далеко відштовхнув. Замить я глибоко вдихнув. Тож тільки воду, так? Спитав барі Чейд а я збагнув, що пропустив частину їхньої розмови. «Вперед! Думаю, це не зашкодить. Він колись провидів щось у воді. Я ніколи його не випробовував, але завжди підозрював, що він міг би, якби спробував. Вітом і скілом володіє, чого ж не міг би тоді провидити. Те, що людина може щось зробити, не означає, що вона неодмінно це зробить». Якийсь час вони дивилися один на одного. Тоді Чейд знезав плечима. «Мабуть, моє ремисло не дозволяє мені на таке чутливе сумління, як у тебе», – кам'яним голосом припустив він. Замить баріч жорстко відповів. «Даруйте, сир, усі ми служили нашому королю згідно з нашими можливостями». Чейд кивнув на це, потім усміхнувся, прибрав зі стола все, крім посудини з водою і кількох свічок. «Підійди», – тихо промовив він, тож я повернувся до столу. Посидив мене на своєму стільці, поставив переді мною посудину. «Дивись у воду», – звелів мені. «Скажи, що ти бачиш». Я бачив воду в мисці. Бачив синіву на дні миски. Жодна з цих відповідей його не вдовольнила. Наказував мені подивитися знову, але я постійно бачив те саме. Чейд кілька разів поворушив свічкою, щоразу наказуючи мені глянути знову. Нарешті сказав Барічу. «Що ж, тепер він принаймні відповідає, коли з ним розмовляти». Баріч кивнув, але здавався розчарованим. «Так, може з часом». Я знав, що вони вже зі мною закінчили і розслабився. Чейд спитав, чи міг би зостатися з нами на ніч. Баріч відповів, що звісно, тоді пішов і приніс Бренді. Налив у дві чашки, Чейд присунув стілець до столу і знову сів. Я сидів, і чекав, як вони почали розмовляти між собою. «А я?» – спитав я нарешті. Вони перестали розмовляти і глянули на мене. «Що ти?» – спитав Баріч. «Я не дістану бренді?» Вони дивилися на мене. Баріч обережно спитав. «Хочеш трохи?» «Я гадав, воно тобі не смакує». «Ні, не смакує. Ніколи не смакувало». Я трохи подумав. «Але було дешево». Баріч пильно до мене придивився. Чейд злегка усміхався, дивлячись собі на руки. Тоді Барріч узяв іншу чашку і трохи мені налив. Якийсь час вони сиділи і спостерігали за мною, та я нічого не зробив. Врешті-решт вони знову завели розмову. Я відпив ковток Бренді, воно далі пекло мені рота і ніс, але всередині робилося тепло. Я вирішив, що більше не хочу. Тоді подумав, що хочу. Випив ще. Приємнішим воно не стало. Скидалося на те, що Пейчен змушувала мене пити проти кашлю. «Ні, я відштовхнув цей спогад. Поставив чашку. Баріч не глянув на мене. Далі розмовляв із Чейдом. Коли полюєш на оленя, часто можеш підійти близько, просто вдаючи, наче його не бачиш. Буде стояти на місці, дивитися, як ти підступаєш, і купитам не ворухне, поки прямо на нього не глянеш. Він підняв пляшку і долив мені до чашки ще бренді. Я перхнув, занюхавши різкий запах. Мені здалося, наче щось ворухнулося. Думка в моїй голові. Я потягся до свого вовка. Нічну окей. Мій брате, я сплю змінювачу. Ще не добрий час для полювання. Беріч глянув на мене. Я відступився. Я знав, що більше не хочу, Бренді. Та хтось інший подумав, що хочу. Хтось інший умовляв мене підняти чашку, лише щоб потримати її в руках. Я крутнув чашкою. Вереті завжди робив так з вином, заглядав у нього. Я заглянув у темну чашку. Фіцца! Я опустив чашку. Підвівся, обійшов в кімнату, хотів вийти на двір. Але Баріч заборонив мені виходити самому, а вночі то зовсім не пускав. Тож я ходив довкола кімнати і врешті повернувся до свого стільця. Знову сів на нього. Чашка Бренді і далі там стояла. За якийсь час я підняв її просто, щоб відігнати бажання це зробити. Та коли я її підняв, він змінив і це. Змусив мене подумати, щоб випити з чашки. Яке ж тепло, я відчуватиму всередині. Просто швидко випити, а смак довго не триватиме. Буде тільки тепле, добре відчуття у мене всередині. Я розумів, що він робить. Це починало мене сердити. Просто ще ковточок. Заспокоїв пошепки. Просто, щоб легше розслабитися, Фіце. Так, тепло від вогню, ти попоїв. Баріч захистить тебе, і чиї теж тут. Ти не мусиш так дуже остерігатися, просто ще ковток, ще ковток. Ні, то хай буде маленький, тільки щоб промочити рота. Я випив ще ковток, аби він перестав силувати мене хотіти цього. Та він не переставав, тож я ковтнув ще. Набрав повний рот і ковтнув. Обиратися було дедалі складніше. Він мене змучив, а баріч доливав мені до чашки. «Піца, скажи, веріть і живий». І це все, просто скажи це. Ні. Хіба ж бренді всередині тебе неприємне? Так тепло. Ще трохи. Я знаю, що ти намагаєшся зробити. Намагаєшся мене споїти, щоб я не міг тебе стримати. Я тебе не впущу. Моє обличчя змокріло, Баріч і Чейд разом дивилися на мене. Досі він ніколи не допивався до сліз, зауважив Баріч. Принаймні не при мені. Скидалося на те, що їх це зацікавило. Скажи це, скажи це, веріть і живий. Тоді я облишу тебе, обіцяю, просто скажи це, тільки раз, бодай пошепки, скажи це, скажи це. Я глянув униз на стіл, дуже тихо промовив вереті живий. О, кинув барич. Його це, наче, і не схвилювало, та він надто швидко схилився, щоб долити мені бренді. Пляшка виявилася порожньою, тож він долив мені зі своєї чашки. Раптом я захотів випити. Сам захотів. Підняв чашку і випив усе. Тоді підвівся. «Веріть і живий!» – сказав я. «Йому холодно, але він живий. Це все, що я маю сказати». Я підійшов до дверей, відсунув засув і вийшов у ніч. Вони не намагалися втримати мене. Баріч мав рацію. Все там було як пісня, котру чуєш надто часто і годі викинути її з голови. Пронизувало всі мої думки і забарвлювало всі мої сни. Тягло мене назад і надавало мені спокою. Весна переростала в літо. Мої старі спогади почали накладатися на нові. Різні життя почали зшиватися докупи. У цьому шві були дірки і складки, але ставало дедалі складніше уникати розпізнання речей. Імена знову набрали значень і облич. Пейшен, Слейсі, Целеріті та Сашка не були більше просто словами. Повно голосу, як биття дзвонів, зазвучали спогади і емоції. «Моллі!» Врешті-решт вголос сказав я сам собі певного дня. Коли вимовив це слово, Баріч швидко на мене глянув і ледь не випустив із рук тонкоплетене сильце, яке саме робив. Я чув, як він набирає повітря, наче збираючись заговорити до мене, і не зробив цього. Мовчав, чекаючи, щоб я сказав більше. Я не сказав нічого, натомість заплющив очі сховав обличчя в долоні та прагнув забуття. Я довго простояв біля вікна, дивлячись на луг. Там не було на що дивитися, але Баріч не перебив мене і не змусив повернутися до обов'язків, як зробив би раніше. Одного дня, дивлячись на буйну траву, я спитав Баріча. А що ми зробимо, коли повернуться вівчарі? Де ми тоді поселимося? По Він прип'яв до підлоги шкурку кролика і зішкрябував з неї м'ясо та жир. Вони не прийдуть. нема що виганяти на літні посовища. Більшість доброї худоби тепер у глибині Суходолу, як і Регл. Він пограбував Оленічий замок, забравши усе, що тільки можна було вивезти чи перегнати. І я готовий побитися об заклад, що всі вівці, які залишалися в Оленічому замку, взимку перетворилися на баранину. Схоже на те, погодився я. І тоді щось стисло мої думки. Щось страшніше за всі речі, про які я знав і яких не хотів пам'ятати. Все, що було мені невідомим, усі питання, що зосталися без відповіді. Я пішов прогулятися лугом. Пройшов аж до краю струмка, а тоді вниз до підмоклої ділянки, де ріс рогіз. Набрав зелених пагунів, щоб зварити їх із вівсянкою. Я пригадав назви всіх рослин. І знав, хоч не хотів цього, які з них убивають людини, та як їх приготувати. Все давнє знання зберіглося, чекаючи, щоб я по нього сягнув. Однаково, хотів я цього чи ні. Коли я повернувся з пагонами, Баріч саме варив кашу. Я поклав перенесене на стіл, набрав у горщик води з бочки. Сполоснувши і перебравши зелень, нарешті запитав. «Що трапилося тієї ночі?» Він дуже повільно обернувся і глянув на мене, немов я був в здобичі, яку може сполохати раптовий рух. «Тієї ночі?» Тієї ночі, коли король Шруди і Катрікін мали тікати, чого ти не чекав у чагарнику з кіньми лектикою? О тієї ночі, барич зітхнув, немов згадуючи давній біль, говорив дуже повільно і спокійно, наче боячись мене злякати. Вони пильнували за нами, офіце. весь час. Регал знав усе. Того дня я не міг непомітно винести зі Стані навіть турбину вівса, не кажучи вже про трьох коней, лектику та мула. Вартові з Ферроу були всюди, вдавало, що саме зійшли вниз або оглянути порожні стіла. Я не посмів піти до тебе, щоб це сказати, тож зрештою зачекав до початку бенкету. А коли Регал коронувався і вирішив, що здобув перемогу, я тихцем вибрався і пішов по тих єдиних коней, яких міг здобути – Сашку та Руді. Я сховав їх у коваля, аби мати певність, що регали їх не продасть. А всю їжу, яку я роздобув у крави, з вартівні. Нічого більше не вигадав. А королеви не Блазень втекли на них? Імена дивно злетіли мені з вуст. Я не хотів про них думати і взагалі згадувати їх. Коли я востаннє бачив Блазня, той плакав і звинувачував мене буцім, я вбив його короля. Я наполіг, щоб він утік замість короля, рятуючи своє життя. Не найкращий прощальний спогад, щоб зберігати його про того, кого я називав другом. Так. Баріч приніс казанок вівсянки та поставив на стіл, щоб загусла. і дивовк привели їх до мене? Я хотів піти з ними, але не міг. Я їх тільки затримав би. Моя нога. Я знав, що недовго встигатиму за кіньми, а за такої погоди вони б не втримали подвійного тягаря. Мені довелося просто відправити їх у дорогу. Він замовк, тоді загарчав грізніше за вовка. Якщо колись довідаюся, хто зрадив нас реголові, я. Він втупився в мене. На його обличчі малювалися страх і недовіра. Я глянув собі на руки, вони почали тремтіти. Я був дурним, це моя провина. Королевина маленька покоївка розмарі. Завжди поблизу, завжди біля ніг. Вона мусила бути реголовою шпигункою. Чули, як я казав королеві, щоб вона була на що король Шрюд поїде з нею. Чули, як я казав королеві тепло вдягтися. З цього Регал мав здогадатися, що вона тікає з Оленячого замку. Зрозумів, що їй потрібні коні. Може, розмарі її не тільки шпигувала. Може, занесла старій жінці кошик отруєних ласущів. Може, натерла жиром сходинки, знаючи, що невдовзі ними спускатиметься її королева. І я змусив себе піднести погляд з надпагунів і зустрітися з переляканими очима Баріча. А те, чого не підслухала розмарі, почули Джастін і Серена, П'явками впилися в короля, висмоктуючи в нього силу, скілу та перехоплюючи кожну думку, яку він посилав в Еріті, чи отримував від нього. Довідавшись, що я служив як людина короля, почали шпигувати і за мною. Я не знав, що таке можливо. Але Гален відкрив, як це зробити, і навчив своїх учнів. «Пам'ятаєш, Віла, сина Гослара? Члена групи СКІЛ? Він був у цьому найкращим. Міг змусити повірити, що його там нема, де він саме був». Я метельнув головою, намагаючись витрусити з неї страшні спогади про Віла. Він повернув тіні під земель, все те, чого я далі не хотів згадувати. Я задумався, чи вбив його тоді. Вирішив, що ні. Навряд чи мені вдалося випхнути в нього достатньо отрути. Я підвів голову і побачив, що Баріч пильно за мною спостерігає. Тієї ночі в останню мить король відмовився їхати, сказав я тихо. Я так довго думав про Регала, як про зрадника, що й забув. Шрюд досі бачив у ньому сина. Коли ж Регал забрав корону вереті, знаючи, що його брат живий, король Шрюд не хотів жити, довідавшись, що Регал на таке спроможний. Попрохав мене послужити людиною короля і позичити йому силу, щоб з кілом попрощатися з Веріті. Та Сирена і Джастін чекали. Я замовк. Нові елементи мозаїки складалися, стаючи на місце. Я мав би здогадатися, що все це йде надто легко. Біля короля не було жодної варти. Чому? Бо Регал її не потребував. Бо Сирена і Джастін смоктали з нього силу. Регал закінчив із батьком. Коронувався, як король в очікуванні, і нічого більшого від Шруда добитися не міг. Тож вони до останньої краплі витягли силу з кілу з короля Шрюда. Вбили його. Не дали навіть попрощатися з Веріті. Імовірно, Регал наказав йому переконатися, що він більше не поскілить до Веріті, тож я вбив тоді Сирену і Джастіна. Так само, як вони вбили мого короля. Без шансу оборони, без хвилі милосердя. «Заспокойся, заспокойся!» Барід швидко підійшов до мене, поклав руки мені на плечі та штовхнув мене на стілець. Тремтиш, як перед нападом, заспокойся!» Я не міг говорити. Саме цього ми з Чейдом і не зуміли розгадати, сказав мені Барич, Хто зрадив наш план? Ми думали на всіх, навіть на Блазня. Певний час боялися, чи не вислали ми з Кетрікен під опікою зрадника. Як ви могли це подумати? Блазень любів короля Шруда, як ніхто інший. Ми не могли придумати нікого, хто знав би всі наші плани. Просто відповів він. Не через Блазня ми зазнали невдачі, а через мене. Думаю, що саме в цю мить я повністю став самим собою. Сказав найстрашніші слова, постав перед лицем найстрашнішої правди. Я зрадив їх усіх. Блазень мене перестерігав. Казав, що я стану смертю королів, якщо не навчуся давати речам йти своїм требам. Чейд мене перестерігав. Хотів би я пообіцяв, що більше не проводитиму колеса в рух, але я цього не зробив. Так мої вчинки вбивали мого короля. Якби я не допомагав йому скилити, він не відкрився б настільки своїм убивцям. Я відкрив його, тягнучись до веріті, та натомість з'явилися ці дві п'явки – королівський вбивця. О, скільки ж у цьому значень, Шлюда. Я так шкодую, мій королю, так шкодую. Якби не я, Регал не мав би причини тебе вбивати. Фіце, – голос Баріча був твердим, – Регал не потребував жодної причини, аби вбити свого батька. Досить того, що забракло причини залишати його живим. Ти не мав над цим влади. Раптом він насупив брови. Чого вони його вбили тоді? Чого не чекали, доки піймають ще й королеву? Я посміхнувся йому. Ти її врятував. Регал думав, що вже її впіймав. Вони думали, що затримали нас, не давши зібрати коней зі стайні. Регал навіть хвалився мені цим, коли я був у камері, що їй довелося вирушити без коней і без теплого зимового одягу. Баріч похмуро усміхнувся. Королева з блазнім забрали те, що було спаковано для Шрюда. Поїхали на двох найкращих конях, які будь-коли вийшли зі стаєнь Оленічого замку. Закладуся, хлопче, що вони щасливо дісталися гір. Сашка та Руді, мабуть, пасуться собі зараз на гірських пасовищах. Це було невеликою розрадою. Тієї ночі я вийшов на двір і побіг із вовком. А Баріч мені не дорікав. Та ми не могли бігти ні досить довго, ні досить швидко, а кров, пролита нами тієї ночі, не була тією, яку я хотів би бачити. Гаряче свіже м'ясо теж не могло наповнити моєї внутрішньої порожнечі. Так я згадав своє життя і те, був. З плином часу ми з Барічем знову почали відверто розмовляти, як друзі. Він перестав страшувати наді мною, хоч і не безглузливого нарікання на це. Ми згадували наші звички, як колись разом сміялися чи сперечалися. Але коли все між нами усталилося та внормувалося, ми обидва ще гостріше згадали все те, що втратили. Беречу бракувало щоденних занять. Колись він мав повну владу над усіма стайнями оленічого замку та їхніми мешканцями – кіньми, собаками, яструбами. І я бачив, як він вигадує завдання, аби заповнити час, і знав, як тужить за тваринами, що так довго були під його доглядом. Мені ж бракувало гамору і двірського люду, але найбільше я прагнув Моллі. Вигадував розмови, які я вів без нею. Збирав таву лу і осоку, бо пахла, як вона. А ввечері лягав у ліжко, згадуючи дотики її руки до мого обличчя. Але ми не розмовляли про це. Натомість поєднали наші уламки, творячи свого роду цілість. Баріч ловив рибу, я полював. А ще ж слід було шкрепти шкіри, прати й латати сорочки, носити воду. Це було життя. Якось він спробував порозмовляти зі мною про те, як прийшов побачити мене в підземеллі і як приніс мені отруту. Його руки дрібно корчилися і здригалися, коли він розповідав, як мусив піти, покидаючи мене самого в тій камері. Я не міг дозволити йому продовжувати. «Ходімо на риболовлю», – раптом запропонував я. Він глибоко вдихнув і кивнув. Ми пішли на риболовлю і того дня більше не розмовляли. Коли Баріч час від часу на мене дивився, я знав, що він бачить шрами, бо я ж сидів у в'язниці, і мене морено голодом та бито до смерті. Я зголив щетину з рубця, що знизу оббігав щоку, і помітив над чолом, де розірвана шкіра голови, пасму сивого волосся. Ми ніколи про це не говорили. Я не хотів про це думати. Та ніхто не міг пройти крізь таке, не змінившись. Уночі я почав бачити сни. Короткі, яскраві сни, скрижаніли Спалахи полем, я пекучий біль, безнадійний страх. Я прокидався зі зліпленими від холодного поту волоссям, мене млояло від страху. Сідав у темряві, від снів не заставалося нічого, навіть найменшої нитки, щоб їх розплутати. Тільки біль, страх, злість, розчарування. Та передусім страх. Страх, який накривав мене з головою, змушував тремтіти, хапати ротом повітря, від якого очі заходили слізьми, а кисла жовч підступала до горла. Коли це сталося вперше, коли я вперше схопився з безсловесним криком, Баріч скотився з ліжка, поклав руку мені на плече і спитав, чи все гаразд. Я відштовхнув його від себе так різко, що він ударився об стіл і ледь не перевернув його. Страх і гнів перейшли у мить шаленства, коли я вбив би його тільки за те, що він був там, куди я міг дотягнутися. У цю мить я відкидав і зневажав себе так сильно, що прагнув одного – знищити все, що було мною чи зі мною межувало. Дико відштовхував увесь світ, майже відсунувши геть власну свідомість. «Брате! Брате! Брате!» – звідчаєм завив усередині мене нічноокий, а Баріч хитнувся назад із нерозбірливим криком. Замить я зумів перевести подих і пробурмотіти Барічу. «Просто страшний сон, вибач! Я ще спав, це просто сон!» «Ясно!» – грубовато відповів він мені, а тоді задумливіше. «Ясно!» Баріч повернувся до свого ліжка. Але я знав, він розуміє, що не може мені в цьому допомогти. І це все. Кошмари приходили не щоночі, але настільки часто, що я боявся ліжка. Баріч вдавав тоді, наче спить, але, змагаючись самотньо у нічній битві, я знав, що він не спить. Я не пам'ятав цих снів лише гнітючий жах, який вони приносили. Я вже й раніше відчував страх, часто. Боявся, коли бився з перекованими. Боявся, коли ми вели бій з пиратами з червоного корабля, боявся, зустрівшись віч навіть із сиреною. Такий страх перестерігав, збуджував, змушував вдаватися до крайніх засобів, щоб залишитися живим. Але нічний страх був підсвідомим жахом. Годі було з ним змагатися, залишалася тільки надія, що прийде смерть і покладе йому край. Бо я був зламаний і знав, радше віддам усе, ніж постану перед лицем нового болю. Нічим відповісти такому страхові чи сорому, який приходить після нього. Я випробував гнів, випробував ненависть. Не можна було втопити його ні в сльозах, ні у бренді. Він проникав у мене як огидний запах і забарвлював кожен мій спогад, не даючи мені ясно побачити, ким я був. Жодна мить радості, пристрасті чи запалу, які я міг згадати, не були цілковите такими, як насправді. І моя свідомість завжди по-зрадницькому додавала. Так, ти це мав. Якийсь час. Але потім не те і те, і ще й те, і от. Хто ти тепер? Цей страх відбирав у мене сили, постійно сидів у мені. З нудотною певністю я знав, що коли б на мене натисли, став би цим страхом. Не був би вже фіцом Чеверлі, Був би тим, що зосталося після того, як страх вигнав його з власного тіла. Другого дня, після того, як Барічу скінчилося Бренді, я сказав йому – я і сам упораюся, якщо ти хочеш вибратися до Бакіпа. Не маємо грошей, аби щось купувати, і не маємо більше, що продавати. Баріш сказав це без особливого виразу, але так, наче це було моєю провиною. Він сидів біля вогню. Сплів долоні, затиснувши їх між колінами. Вони дріжали трішечки. Тепер нам доведеться справлятися самим. Можемо полювати, дичини повно. Як не зуміємо прогодуватися, то заслуговуємо на голод. І все буде гаразд? Спокійно спитав я. Баріч глянув на мене, примружившись. «Про що ти?» – спитав він. «Про те, що більше немає Бренді», – прямо сказав я. «Думаєш, я без нього не обійдуся?» Його бурхливий характер вирвався на волю. Відколи не стало Бренді, для цього потрібно було небагато. Я легенько знизав плечиму. «Просто питаю. Це і усе». Я сидів непорушно, не дивлячись на нього, сподіваючись, що він не вибухне. Після паузи Баріч дуже тихо сказав. «Що ж, припускаю, це те, про що ми обидва мусимо дізнатися?» Я доволі довго мовчав і нарешті спитав. «Що будемо робити?» Він роздратовано на мене глянув. «Я ж тобі казав, будемо полювати, щоб прогодуватися. Це ти з проможних зрозуміти?» Я відвів погляд і хитнув головою. «Я зрозумів, я маю на увазі після цього. Невже завтра?» «Що ж, полюватимемо?» Здобудемо м'ясо, на якийсь час цього вистачить, але раніше чи пізніше нам захочеться того, чого ми не зможемо ні здобути, ні зробити самі. Дещо нам роздобуде чейт, як зуміє, але нічий замок, обгризений до голої кістки. Мені доведеться тимчасово перебратися до Бакіпа і найнятися там на роботу, якщо зможу. Але зараз... Ні, тихо сказав я. Я про те, ми ж не можемо ховатися тут вічно, Барічо. Що буде потім? Настала його черга помовчати. Правду кажучи, я ніколи надто про це не думав. Спершу це було тільки місце, де ти міг повернути сили, потім якийсь час здавалося, що ти ніколи... Але тепер я тут. Я завагався. Пейшенс, почав я. Вірить, що ти мертвий, перебив мене в баріч. Може, різкіше, ніж планував. Ми ще Шейдом єдині знаємо, що це не так. І не мали певності до того, як витягли тебе з цієї домовини. Що, коли доза була завеликою, ти б насправді від неї помер, чи замерз би за кілька днів під землею? Я бачив, що з тобою зробили. Він зупинився і одну мить дивився на мене. Скидався на загнану здобич. Злегка труснув головою. Я не думав, що ти зможеш це пережити, не кажучи вже про отруту. Тож ми нікому не давали надії. А потім, коли ми тебе витягли, труснув головою ще раз сильніше. Спершу ти був такий покалічений. Скільки ран завдано тобі. Не знаю, що не йшло на пейшенс, що змусило її очистити і перев'язати рани на мертвому тілі. Але якби вона цього не зробила, пізніше це був би не ти. Перші кілька тижнів довели мені до розпачу через те, що ми зробили. Перенесли вовчу душу до людського тіла. Так мені здавалося. Він знову на мене глянув. На його обличчі малювалася недовіра до цього спогаду. «Ти намагався вчепитися мені в горлянку. Тільки не оставши на власні ноги вже першого дня, ти хотів тікати. Я тобі не дозволив, і ти кинувся мені до горла. Я не міг показати пейшенсті тій істоти, що гарчала і клацала зубами, не кажучи вже про... «Ти думаєш про Моллі?» – розпочав я. Баріч відвів очі. «Мабуть, вона чула, що ти помер. За кілька хвилин ніякого додав. Хтось запалив свічку на твоїй могилі». Сніг розчищено, а восковий недогарок все ще був там, коли я прийшов викупити тебе. Як собака по кістку. Я боявся, що ти цього не зрозумієш. Я й не зрозумів. Просто повірив нічного на слово. Це й усе, що я міг тоді витримати. Я намагався зробити так, щоб розмова завмерла сама собою, але Баріч був невблаганим. Якби ти повернувся до Оленічого замку, чебаки би тебе бубили, повісили б над водою і спалили б твоє тіло. Або порубали б на дрібні шматки, аби мати певність, що цього разу ти справді помер. Вони так мене ненавидять? Ненавидять тебе? Ні. Ті, хто тебе знав, були до тебе досить прихильними, але коли б ти повернувся, вони боялися б тебе, чоловіка, що помер і був похований, а тепер знову ходить між ними. Не зможеш пояснити, що це була хитрість. Від не та магія, яку схвалюють». Якщо звинувачений у ній помирає, і його кладуть у могилу, то що ж, аби тебе добре споминали, мусиш залишатися мертвим. Якби побачили, що ти собі прогулюєшся, вирішили б, Регал мав слушність, запевняючи, що ти займався звірячою магією і вбив нею короля. Мусили б знову тебе вбити, цього разу старанніше. Баріч різко підвівся і пройшов туди-сюди по кімнаті. «Побий мене грім, але б я випив», – сказав він. «Я теж», – тихо додав я. За десять днів на стежці з'явився Шейд. Старий убивця йшов повільно, з ціпком, ні з на плечах. День був теплий, і він відкинув каптор плаща. Його довге сиве волосся розвивалося на вітрі, борода закривала більшу частину обличчя. На позір здавалося мандрівним лудильником. Побитий віспинами старий, але більше не рябий чоловік. Серце і вітер видобили його обличчя. Баріч пішов ловити рибу, волів робити це сам. Доки його не було, нічну оки грівся на сонці під нашими дверима, але зник у лісі, тільки не почувши в повітрі запах чейда. Я стояв сам. Кілька хвилин дивився, як він надходить. Зима зістарила його, поглибивши зморшки і додавши сивини у волосся. Але йшов він жвавіше, ніж я пам'ятав, наче скрута його загартувала. Врешті я пішов йому назустріч, раптом почуваючись дивно боязким і зніяковілим. Підвівши голову і побачивши мене, чейд зупинився, Став посеред дороги. Я йшов до нього. «Хлопче?» – обережно спитав він, коли я наблизився. Я змусив себе кивнути і всміхнутися. Усмішка у відповідь, що змінила риси його обличчя, засоромила мене. Він випустив ціпка, обійняв мене, притиснувся до мене щокою, наче я був дитиною. «Ох, фіце, фіце, мій хлопче!» – сказав він повним полегшення голосом. «Я думав, що ми тебе втратили». Думав, зробили щось гірше, ніж просто дозволити тобі померти. Його старі руки сильно напружено мене обхопили. Я був люб'язним зі старим. Не сказав йому, що так воно і є.